Ibaian dezagartutakoa. J berroita amairu urteko azpeitearra, da joan den igandean Ebro Ibaian dezagartutako gizona. Iztripua, araban bastira herritik hurbil gertatu zen. Dirudienez, lagun batekin ahateak harrapatzen ari zen txalupa batean, elxoto inguruan, eta uretara erori zen. Igeri egiten, ibaiaen ertzera heldu zen, baina uretara salto egin zuen berri du, arraun bat uretan galdu zelago. Orduan uraren indarrak eraman zuen eta desagatu zen. Lagunak sosdeiak zerbitzuari zion, eta ertzantzak eta gora zibilak errezketelanak hasi zituzten. Atzo ez zuten ezer topatu eta gaur berriro jarraituko dute.